Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Albe de Dostoievski te așa de unul singur printr-un Petersburg postiu. Ce poate fi mai frumos pentru un visător ca mine? Păi, da, te uite, nu sunt chiar singur. O fată rezimată de balustrada podului. Ca în romane. Și pot să -și jur că plânge. Oh, ce romantic! Domnișoare! Domnișoare, te pot ajuta în un fel? Nu te speria! Nu te speria! De ce fugi? E, poftim. <laughs> poftim, am speriat Da oh. Dar individuat celălalt de unde o fi apărut? Asta-i bună! Să-l leagă de ce se -a fost, nu te vezi de tu, Pleacă, după -o, -o, neauzi, vezi că hey! Dă-mi mâna, domnișoară. Dă-mi mâna. Și nu va mai îndrăzni să se rege de noi. Așa. Vezi? Ai fugit, din auri. Dacă aș fi fost lângă dumneata, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar... Dar nu te cunoșteam. Credeam că și dumneata, la fel ca... Și nici acum nu mă cunoști? Da, da. Am apucat să te cunosc puțin. De pildă, simt că tremuri. De ce? Cu dumneata mi-ai ghicit firea chiar din prima clipă. Da, ai ghicit de la întâia privire cu cine ai de-a face. Așa e, n-am să-ți ascund. Cu femeile sunt un timid. <laughs> sunt tulburat cel puțin tot atât de mult cât ai fost dumneata când te-a speriat A, domnul da. acela. Uite, și acum sunt fricoșat Mi se pare că visez Deși nici în vis nu mi s-a năzărit vreodată că vă ajunge să stau de vorbă cu o femeie Acum cum? Cum să fie adevărat ce-mi spui? Nu ai stat încă de vorbă cu o femeie? Nu, nu, nu, nu, nu, crede-mă, crede-mă <coughs> Și dacă mâna îmi tremură, cum bine-ai observat E pentru că <coughs> niciodată până acum n-a cuprins o mânuțată atât de mică și de încântătoare ca dumneavoastră <laughs> nu mai știu deloc să mă port cu femeile <laughs> Adică, de fapt, nici n-am știut vreodată Eu sunt un însingurat, atâta tot Nu știu nici măcar cum să le vorbesc Uite, uite, nici în momentul acesta nu știu cum să mă port mai bine Poate am spus vreo o nerozie, da? Mm. Da? Mm. Te rog, vorbește-mi deschis Te asigur că nu mă voi simți da, gândi Dar n-ai spus nimic, nimic rău Nu? Uite, și dacă vrei să fiu sinceră Aș putea să-ți spun că femeilor nu le displace o asemenea timiditate. Iar dacă vrei să știi mai mult, află că nici mie nu-mi displace și nu intenționez să te alung de lângă mine până nu ajung acasă, să știi. Oh, dar felul dumnitale de a vorbi cu mine va face să-mi dispară timiditatea și atunci Pai... adio toate armele mele. Uh -huh. Armele dumnitale? De ce fel de arme, adică? Ei, uite, asta începe să nu mai fie frumos. Iartă-mă, iartă-mă! Iartă-mă, am greșit Am greșit, mi-a scăpat fără să vreau vorba asta Iartă-mă Dar cum ți închipui că în asemenea momente Nu se naște dorința de a... Da. De a... De a plecea, nu e așa? Da, de a... Da, da tocmai Da te implor, te implor, fii puțin mai îndurătoare mm. Gândește-te cu cine stai de vorba Uite, uite, eu am 26 de ani Și n-am cunoscut niciodată o fată cum aș putea așadar conversa în cuvinte meșteșugite și pe de-a nimerite? Eu sunt convins că ai preferat ca între noi totul să fie deschis, sincer, mm. dar... Vezi, dumneata, eu nu știu să tac atunci când inima îmi vorbește. Dar mă rog, în sfârșit, asta n-are nicio importanță. Mă crezi? Mă crezi? N-am cunoscut nicio femeie, niciodată, niciuna Deși visez, visez în fiecare zi Că voi întâlni totuși cândva Pe cineva care A, dacă știi de câte ori m-am îndrăgostit în felul ăsta Acum așa, de cine? De nimeni De un ideal De faptura care mi se va arăta în vis Eu în visările mele plăzmuiesc romane întregi Vei de poate dacă îți voi spune că mă gândesc uneori Să intru pur și simplu în vorbă cu o nobilă doamnă întâlnită Uite așa, în stradă <coughs> Să încep să-i vorbesc de sigur, timid, respectuos Dar plin de pasiune Să-i spun că mă mistui de singurătate Să o rog Să nu mă gonească din preajma ei Să-i sugerez că... Delicatețea de a nu respinge sfilnic rugămintea rugăminte unui nefericit ca mine intră chiar în obligațiile femeilor. Că, în sfârșit, tot ceea ce îi cer e să-mi spune doar câteva cuvinte, oricare ar fi ele, cu înțelegere și simpatie frățească. Să nu mă alunge de la primul pas. Că o implor să mă creadă pe cuvânt. <sus> Da, văd că râzi. Da, te rog, te rog să nu te superi mm -hmm. Te râd, no. pentru că văd că ești Propriu ale dușman Și că dacă ai fi încercat, fie chiar și pe stradă Reușeai fără doar și poate mm -hmm. În toate, cu cât alegi calea cea mai simplă Cu atât e mai bine, nu? Nici o femeie cu bun simț Nu te-ar îndepărta de lângă ea Fără ofranda celor două vorbe Implorate cu atâta sfială și căldură mm -hmm. Adică Știu eu dar la drept bun. Mă vezi, judecasem după mine Dar ce știu eu, de fapt, despre viață Și despre felul de a fi și de a se purta al oameni o, Îți mulțumesc, îți mulțumesc Îți mulțumesc Nici nu știi ce ai făcut pentru mine în clipa asta Bine, bine, nu bine Nu știi Bine, dar ajută-mă să pricep După ce ai putut cunoaște că Eu aș fi o femeie cu care În sfârșit Pe care dumneata ai considera o demnă De, de atenție, de prietenie Mă rog, nu o femeie obișnuită. Ce te-a îndemnat să te apropii de mine? De ce ai făcut-o? De ce? Cum de ce? Păi. Erai singură? Domnul acela. Era prea îndrăzneț. pare era noapte. Și ești, sper, de acord cu mine că era de datoria mea să. Nu, nu, nu, nu, nu atunci, nu ci atunci, mai înainte. Când. Acolo. Acolo pe pod. Pe pod? Doar ai încercat să te apropii de mine. Ah, pe pod. Da. Pe pod, când încă nu. Vreau mm. ah. să spun. Nu știu cum să-ți răspund, mi-e teamă. Uite, știi, mm. astăzi am fost fericit. <gri> am fost fericit. Am fost afară din oraș. Și nu mi s-a întâmplat niciodată să te clip atât de fericite Mă întorceam spre casă Mergeam, cântam Iar dumneata Eu? Da, dumneata Mă rog, mi s-a părut Poate că greșesc, dar Nu, sigur, sigur greșesc Te rog să mă ierzi dacă răscolesc Știi, mie mi s-a părut Că dumneata plângeai Ah, da Și eu? Eu nu puteam îndura asta. Nu puteam îndura, mi se sfârșea inima. Dar văzându-te, nu mi-era îngăduit să fiu copleșit de mâhnire? Să fi săvârșit oare un păcat atât de mare, numai pentru că un sentiment frățesc de compătimire m-a demnat să vin lângă dumneata? De... Treci cu vederea că am spus compătimire. Mm. da, într-un cuvânt, te-am șecnit oare lăsându-mă pradul dorinții de, de a mă apropia de durerea dumneată? Gata, gata. Iată, ajunge, ajunge, nu continua. Sunt singura vinovată că am deschis discuția. Dar mă bucur în ceea ce te privește că n-ai fost pentru mine o decepție. E, da, iată, iată că am ajuns acasă. Da? Da. Trebuie să o apuc pe o asta. Mai am doi pași. Adio. Adio și îți mulțumesc. Dar cum așa? E posibil să nu ne mai vedem niciodată? E cu putința? Vezi, vezi, la început spuneai că te-ai fi mulțumit numai cu două vorbe. Iar Ia. acum... De altfel De altfel, cine știe, poate că ne vom mai întâlni ne voi veni aici negreșit Voi veni negreșit, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă ca să ce. Da, cer. da, ești nerăbdător, aproape că pretim Ascultă-mă, vă rog te ascultă-mă Poate că-ți voi spune ceva locul locului, deși n-aș dori eu Dar, știi, nu pot să nu vin mâine aici Eu sunt un visător Trăiesc atât de puțin în realitate Și atât de rar Clipe ca acestea, îți voi purta chipul în visările mele toată noaptea. O săptămână întreagă, un an întreg. De aceea spun că voi veni mâine aici negreșit, chiar în acest loc și la aceeași oră. Fericit să-mi reamintesc clipele de-acum. Uite, locul acesta a și început să-mi devină drag. Mai știi, poate că și dumneata cu puțin timp în urmă plângeai tot din pricina unei amintiri. Te rog, te rog să nu mi-ai inima de rău Dar poate că aici, în acest loc chiar Ai fost cândva foarte, foarte fericită hm? Bine Bine, se prea poate să vin și mâine aici Tot la ora 10 Văd că nu am cum să te împiedic Veți dumneata, eu... Eu mâine trebuie să fiu neaparat aici Dar nu cumva să-ți închipui că-ți fixez o întâlnire Am Nu Trebuie să fiu aici pentru mine Sigur, nu o să se întâmple nimic dacă vii și dumneata Și chiar aș dori să-ți spun ceva Dar cu o singură condiție Primesc, primesc Spune, spune-te rog, sunt gata să fac orice-mi ceri spune totul, poți conta pe mine Voi fi ascultător, respectuos, mă cunoști Tocmai pentru că te cunosc, și invit mâine Te cunosc deja perfect Dar nu uita Vii cu o singură condiție da, Și da. să fim înțeleși, vei respecta în tocmai rugămintea mea da. După cum vezi, eu îți vorbesc deschis Să nu te îndrăgostești de mine Pentru că așa ceva nu se poate, crede-mă Să fim prieteni, asta da Cu cea mai mare bucurie, uite mâna mea dar să nu te îndrăgostești Te rog Asta nu se poate îți înjur. Îți înjur. Lasă jurămintele Știu eu, ești în stare să te aprins ca un explozibil Nu mi-o luat nume de rău că-ți vorbesc astfel Dar dacă ai ști Nici eu n-am pe nimeni cu care să pot schimba câteva cuvinte Sau de la care să pot cere un sfat Sigur, nu pe stradă îți cauți sfătuitori Însă, Dumnezeu ești Nici tu excepție Păi te cunosc atât de bine, de parcă am fi prieteni de 20 de ani. <laughs> nu e așa că nu o să mă trădezi. Nu, nu, nu, niciodată, Ai să te convingi. Nu știu însă dacă nu mor până mâine de emoția așteptării. <laughs> Încearcă să dorme adânc. Da. Haide, noapte, noapte bună. Și ține minte că și eu am dat dovadă de încredere în dumneata, a exclamat Adinaură atât de frumos. Să fii oare într-adevăr, un păcat atât de mare numai pentru că un sentiment frățesc de compătimire m-a îndemnat să vin lângă dumneata? Ah. Ai spus-o cu atâta sinceritate încât mi-ai sugerat ideea că aș putea să mă destainui în Italia. Da cum? În ce fel? Ah. Pe mâine. Pe mâine. Ah. Să rămână deocamdată taină. Da. E oarecum un avantajul dumnei Măcar pe departe ar aduce cu un roman, nu? Da Poate îți spun chiar mâine taina mea Deși e tot atât de posibil să nu ți-o spun Va trebui să mai stăm de vorbă Să ne cunoaștem mai bine nu, În ce mă privește O să-ți povestesc chiar mâine totul despre mine Totul, totul, totul hm? Dar ce minune se petrece cu mine Pe ce lume mă aflu? Te rog, te implor. Mai spune-mi o dată. E chiar adevărat că nu ești nemulțumită, că, spre deosebire de cum ar fi făcut oricare alta, nu te-ai supărat pe mine și nu m-ai îndepărtat de la bun început? <gântu -i> hmm? Uite, numai câteva clipe și m-ai făcut fericit pentru totdeauna. Fericit? Da, fericit, fericit, fericit. Cine știe? Poate m-ai împăcat cu mine însumi. Poate mi-ai spulberat în dăielile. Că am, uneori, niște momente... Hmm. E bine, mine, mine, mâine totul, vei afla totul, totul, totul, Bine, totul. Bine, bine, atunci ne-am înțeles, da? Încep, dumneata! Ave aștept! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Oh! O oh, ce noapte! Ce noapte! Visez! Nu, nu, nu, nu, nu mă pot întoarce acasă. Nu pot. Nu pot. Atâta fericire, atâta. Mâine oh. seare! Mâine seare! Oh. Sunt aici de două ore Nici nu-ți închipui ce a fost cu mine toată ziua? Nu, no, știu, știu, îmi închipui Nu, nu Ba da, dar să ne întoarcem la ale noastre Da Uite, vrei să-ți spun de ce am venit? Da Doar nu ca să flecărim ca Nu. De acum trebuie să fim mai înțelepți Aseară m-am gândit mult la toate astea Dar în ce fel crezi că am putea fi mai înțelepți? În ce mă privește, eu sunt gata să fac tot ce-mi ceri Crede-mă, însă, în viața mea nu am simțit mai înțelept ca acum. Adevărat? Da. Uite, mai întâi... Te rog să nu-mi strânge așa de tare mâinile. Iartă-mă, iartă-mă! În al doilea rând, îți mărturisesc sincer că toată ziua m-am gândit numai la dumneata. Și la ce concluzie ai ajuns? La concluzia că totul trebuie luat de la capăt. Pentru că, meditând bine După despărțirea noastră de aseară, Mi-am dat seama că nu te cunosc încă Ba chiar nu te cunosc deloc Și că m-am purtat ieri ca un copil nu, nu. De aceea, ca să-mi îndrept oarecum greșala Am hotărât să aflu cât mai amănunțit Totul despre dumneata Și cum n-am de la cine cu legea mănunte nu îmi rămâne decât să te rog Să-mi istorisești singur Dar fără să-ți cape nimic, nimic, nimic, nimic Ei, hai, spune-mi Spune-mi ce fel de om ești Spune-mi povestea Vieții dumnii tale Povestea vieții mele? Da Dar cine ți-a spus că viața mea ar avea o poveste? Eu n-am nicio istorie Bine, dar Atunci cum ai putut să trăiești Dacă n-ai și dumneata o istorie a tale? Uite așa Absolut fără niciun fel de istorie Am trăit, adică așa, de unul singur Absolut singur Singur cuc Înțelegi cum vine asta, să trăi singur? Cum așa singur? Fără să vezi chip de om absolut pe nimeni? Niciodată? Nu, de văzut văd eu Dar cu toate astea sunt un însingurat Cum, dumneata, nu stai de vorbă niciodată cu nimeni? Într-un fel aș putea spune cu nimeni ah, De ce fel de făptură ești? Lămurește-mă, te rog Dar ia stai Stai, mi se pare că încep să înțeleg Cred că ai ca și mine o bunică. A mea e oarbă și de când mă știu nu mă lasă să ies nicăieri încât aproape am uitat să vorbesc. Iar când cu vreo doi ani în urmă am făcut o strângărie, văzând că nu mă poate ține frâu. M-a chemat lângă ea și mi-a prins cu un bolt rochea de ei, așa că de atunci stăm astfel agățate una de alta o ore întregi. Bunica deși e oarbă îmi pletește la ciorap, iar eu, așezată lângă dânsa, ori cos ceva, ori citesc ori... Ți se va părea foarte ciudat, poate, dar uite așa am petrec viața de doi ani încoace, agățată de poala cine oh, Ce eu n-am o de bunică. Păi, dacă nu ai o bunică, cum te poți sta tot timpul acasă? Deci, vrei să știi cu tot din adinsul ce fel de om sunt eu? Exact! Asta vreau să știu. În sensul cel mai strict. Al În sensul cel mai strict al cuvântului. Bine, fie. dacă e pe așa. Poftim. Eu sunt un tip. Cum adică un tip? Un tip? Ce fel de tip? Tu știi că ai haz! Am muz grozav! Haide! Hai să ne așezăm pe banca asta! Da Haide! de începe odată să-mi spui povestea dumnitale. Pentru că n-ai să mă convici niciodată că viața Dumnitale nu are o istorie Nu, nu, nu. nu știu de ce vrei să-mi o tăinuiești Dar, în primul rând, ceea ce e un tip Un tip? <laughs> e, un tip înseamnă, așa cum se spunea, un ins original Aha. Mă rog, un om cam ridicol Cum se spunea, o fire de o anumită structură spune Tu știi ce este un visător? Ah, un visător? Da Ei, asta cum să nu știu Când eu însem sunt o visătoare Uneori stă lângă bunica Câte și mai câte nu-mi vin în minte Deși mir de unde <laughs> Și pe ne mă las furată de gânduri Încep să visez și să plutesc Așa pe aripile închipuirii Ajung uneori să visez că m-am mă marit cu un prinț. Da, câteodată e și bine să visezi. Deși, poate că greșesc, cine știe. Mai ales când ai și fără asta la ce să te gândești. Admirabil. De vreme ce erai pe punctul de a te marita cu un prinț, sunt sigur că mă vei înțelege perfect. Bun, așadar, încep. Da, ascultă Nici nu-ți cunosc încă numele. Cum te cheamă? Fi și bine că ți-ai adus aminte. Deci prin gând nu a trecut, mă simțeam bine și așa. Mă cheamă nastenca. Nastenca, și atât? atât. A, a Ți se pare puțin nu omne sătios ce ești. Ți Se pare puțin nu, din potrivă mult, mult, mult, foarte mult. Fo nastenca. Nastenca. Nastenka. Nastenka, suflet fermecător de bun ce ești. De la bun început. Tu ești pentru mine doar Nastenka Bineînțeles Așadar... Așadar, ascultă Nastenka Ascultă ce poveste care să vreau să spun Există Nastenka? Poate n-ai știut până acum Ei bine, există în Petersburg Niște fundături destul de strani Pe acolo măstește parcă o altă viață Cu totul diferită de cea care clocotește în jurul nostru O viață cum ar putea fi numai într-o țară neștiută de peste mări și țări și nu la noi nu în vremea noastră atât de cumpănită, mult prea serioasă și mult, mult, mult, mult prea serioasă și cumpănită e bine, viața aceasta viața aceasta e un amestec de ceva pur fantastic ceva înflăcărat și ideal oh, dar totodată totodată năstenca. în ca de ceva foarte, foarte prozaic, placi, banal, ca să nu spun de dreptul trivial. Doamne, ce introducere! Îmi închipui ce mi va fi dat să aud aici încolo? Ai să auzi, dragă, no. ca ai să auzi. Cred că nu voi o să să spun Năstea, ca. Ai să auzi. Ai să auzi, ai să afli că în acele unghere își duc existența niște oameni ciudați. Visătorii. Visătorul. Dacă e să găsim o definiție mai cuprinzătoare, nu este propriu-zis om. Cum să spun eu? Este așa... un fel de ființă, hibridă. Există așadar, o oră din zi, buna mea prietena, n există o oră care mă încântă cel mai mult. La ora asta și eroul nostru care, ca și mulți alții, avusese până atunci o ocupație, mă rog, în sfârșit o slujbă care pășește în urma altora pe stradă. Pe fața lui, palidă, puțin obosită, rătăcesc clicările unei desfătări ciudate. Privește emoționat vâlvoarea crepusculară care se stinge lent pe cerul rece al Petersburgului și încet, încet, Începe să se simtă bogat Bogat Și cu întreg acest tezaur Visătorul nostru a pătruns în vizuina sa tihnită S-a așezat la masă, a prânzit Și nu s-a trezit din reverie Decât după ce veșnic posaca matriona Care îl servea Strânsese totul de pe masă Și întinsese pipa Doamne, ce frumos! Toate astea îndeamnă la visare Da, da, da Și el simte Cum o senzație vagă Îi strânge și face să îi palpite Inima Ceva ispititor, ca o dorință Îi răvășește și îi tulbură închipuirea Înădoița lui Domnește liniștea, singurătatea Și o lene Desmierdătoare Îi încântă imaginația Pașii închipuirii Taie încetul cu încetul drum prin neriniștea lui. Fantezia devine avidă, căutătoare. În gândurile lui apare o lume nouă și o altă viață, încărcată de farmec, impresoară inima cu planuri din ce în ce mai strălucitoare. Un vis, o fericire. O nouă doză de rafinată și voluptoasă o travă. ce mai pasă lui de viața reală, de viața noastră? În el se înfirip atât de leznă, atât de firesc lumea de bazm, lumea fanteziei. Parcă nici n-ar fi vorba de năluciri. Și zău, unor e gata să creadă că viața aceasta de fantome există că e adevărată, e vie. E adevărat că toată viața ți-ai trăit-o așa cum i ai povestit. Toată viața, Nastânga, toată viața așa am impresia că așa o voi și sfârși nu, nu, asta nu se poate Așa ceva nu se va întâmpla Alminteriu i-ar însemna că și eu să-mi petrec restul vieții prinsă de pala bunicii O, dar știi că nu e deloc bine să trăiești așa Știu, Nastânga, știu, știu, știu Ba mai mult decât atât Știu mai mult Știu că mi-am pierdut zadarnic cei mai frumoși ani știu asta și sufăr și mai dureros pentru că mi-o spui și mi-o dovedești. Uite acum, când stau aici lângă dumneata și îți vorbesc, mă cuprinde și groaza la gândul viitorului. Pentru că în viitor mă așteaptă din nou singurătatea și aceeași viață mucegăită, inutil. La ce am să mai pot visa de azi înainte După ce în realitate Lângă dumneata Am cunoscut clipe atât de fericite Și că acum pot spune că am trăit Măcar două serii în viața mea Așa cum le-am închipuit doar un vis nu, nu, nu, nu, nu Nu se poate repeta ceea ce a fost până acum Nu ne vom despărți chiar așa Ce vorba e asta două serii Nastenca, Nastenca Dacă ai ști pentru câte vreme m-ai împăcat cu mine însumi Tu înțelegi de azi înainte mi se pare posibil să nu mai tortureze ideea că am făcut din viața mea o crimă și un păcat. Că și ce altceva înseamnă o astfel de viață decât o crimă și un păcat? Hmm. Mă simt uneori cuprins de o tristețe, de o melancolie atât de sfârșitoare. În acele momente încep să cred că nu voi mai fi în stare să trăiesc o viață adevărată, că am pierdut de mult orice măsură, orice senzația concretului, că nu mai am simțul realității. Încetul cu încetul însă simt cum nesecata fantezie aflat într-o veșnică încordare, începe să se mistuie. Da, da, dar pe de altă parte sufletul cere și vrea mereu altceva, altceva. Și în zadar mai scurmă visătorul, ca în cenușe în vechile lui visuri, Să ațâse iarăși focul la care să-și încălzească inima răcită Și acolo, în adâncurile inimii, să vie iarăși tot ce îi fusese atât de drag mai înainte, Tot ce-i sufletul, îi înfierbânta sângele, Îi smulgea lacrimi din ochi și la măgea cu atâta plenitudine. Știi nu asta încă în până în unde am ajuns? Mm. Știi că mă aflu în situația de a sărbători aniversarea tuturor trăirilor mele imaginare, Aceea ce mi a ceea ce mi-a fost cândva atât de drag, dar n-a existat, de fapt, niciodată. Cât de copleșitoare e durerea de a rămâne singur, fără să ai ce regreta măcar. Pentru că tot ce-ai pierdut n-a însemnat nimic, nimic decât un zero stupid și gol. Destul, destul, destul nu mai mi răscoli sufletul. De acum încolo vom fi mereu împreună. Orice s-ar întâmpla cu mine de azi înainte nu ne vom mai despărți niciodată. Ascultă, eu sunt o fată simplă. Am învățat destul de puțin, și bunica îmi luase profesor. Dar deși sunt simplă, te înțeleg, crede-mă, înțeleg tot ce mi-ai povestit, pentru că și eu am trăit cam la fel. Sigur, n-aș fi în stare să o spun cu vorbe atât de alese, dar sunt foarte bucuroasă că ți-ai deschis în fața mea sufletul. No, da, acum te cunosc, te cunosc pe deplin. Și știi ce? Vreau să-ți storisesc și eu povestea mea, fără să-ți ascund nimic, fără nicio scăpare. Și după aceea îți voi cere un sfat. Un sfat? Nu-i așa când vei da un sfat? Promite-mi! Nastenca, deși nu am fost vreodată sfătuitorul cuiva și cu atât mai puțin un povățuitor iscusit, mm. îmi dau seama că dacă de azi înainte vom rămâne prieteni pentru totdeauna, ceea ce ar fi într-adevăr un lucru nespus de înțelept, da, da, da, da. pe viitor ne vom putea da cu siguranță unul altuia nenumărate sfaturi înțelepte. Așadar, încântătoare, Nastenca, spune-mi de ce fel de povăț ai nevoie. Da, spunem deschis, direct. Mă simt acum atât de vesel, atât de fericit de... De curajos, de, de ager la minte Încât nu cred să-mi lipsească cuvintele Nu, nu, nu, nu, nu, nu Sfatul de care am nevoie Trebuie să fie nu numai un sfat ager Ci și cald, frățesc, așa cum mi l-ai fi dat Dacă m-ai fi iubit de o viață întreagă De acord, Nască, de acord, de ah. acord Nici dacă te-aș fi iubit de 20 de ani Sentimentele mele n-ar fi fost mai puternice ca acum dă mâna dumnei tale. Iau Așadar Începem povestea mea Da de fapt, jumătate din viața mea și cunoști. Adică știi că am o bunică bătrână și oameni. Dacă și cealaltă jumătate tot atât de spune. Taci, taci și ascultă. Să ne înțelegem însă chiar de la început asupra unui lucru. Să nu mă întrerupi, altfel mă încurc. Da, da. Deci stai cu minte și fii în la ce-ți spun eu. Sunt cu minte. Așadar, am o bunică bătrână. M-a crescut de când eram micuță de tot, pentru că am rămas orfană. Stau agățată de poala ei, de la 15 ani... Când am făcut o postnă Și bunica a hotărât că dacă nu-mi bag mințile în cap O să stau agățată așa toată viața Ce-i drept, am încercat un și reflic. Când bunica a țipea Agățam de poala ei Poala fiolcăi, femeia noastră de servici mm -hmm. Și dădeam fuga pe la câte o prietenă Dar bunica m-a prins <laughs> Știi, fiolca noastră e cam Fudulă de ureche și n auzit ce spunea bunica Și... <laughs> Ia te rog, să <laughs> nu faci asta bunica Dacă eu râd apoi râde, Ridicolul situației Dar <sus> Cum să mă stăpânesc Dacă bunica e așa cum e <sus> Da să știi că țin mult la ea Ei da, atunci am pățit-o Așa că am fost reîntronată În locul meu Și poftește naste în de Mai fă vreo mișcare A, ah, dar am uitat să-ți spun că Bunica are o căsuță Toată din lemn Și la fel de bătrână ca ea iar sus, deasupra noastră, avem un mezanin. E, și iată că într-o zi, mi se mută la mezanin un chiriaș nou. Am văzut că ați avut și un chiriaș vechi. Nu, am avut, firește. Da. Însă unul care știa să tacă, nu ca dumneata. Ia, ia. Da, de, altfel, de altfel, vechiul chiriaș abia mai vorbea. Era un bătrânel sprijit, chior, șchiop, așa că până la urmă n-a mai putut trăi pe lume și s-a prăpădit. Da. Deci după moartea lui... A trebuit să căutăm un nou chiriaș Bruma de chirie pe care o primim La oaltă cu pensia bunicii Alcătuiesc aproape întregul nostru venit Și noul chiriaș S-a brodit parcă într-adins Să fie un tânăr care Nu era de prin părțile astea Ci aflat la Petersburg doar în trecere Într-o seară stăteam Așa ca de obicei Agățată de poala bunicii În maică mm -hmm. Ia spunem Cum arată geriașul nostru? E tânăr? E bătrân? Păi bunicuțo Nu se poate spune nici că e prea tânăr Nici că e bătrân păi, da, da la înfățișare Cum ți se pare? E așa uh, chipeș? Plăcut? Da, e, e plăcut la înfățișare Vai, vai, vai, vai! ce năpastă Îți spun asta, nepoțico Pentru că să nu te uiți prea mult după el nee. Ce timpuri, Doamne, ce timpuri Auz, un om atât de prăpădit Vine să închirieze o ca asta Și poftim, mai are și are plăcută Ei, Nu ca pe vremuri N-a hmm? stă Maică Ia vezi, parcă bate la ușă cineva Vezi, vezi cine e Imediat, bunic, să-mi desfac boldul Nu, nu, nu, lasă boldul acolo lasă -l. Cine e? Intră! Bună seara A, Bună e, seara E cheriașul nostru bunico Bună, bună seara Bună seara, bună seara Nastea încă nu te mai foia atât. Ce este? Ce mânt ce te aduce pe la noi tinere? Poate nu ești mulțumit de cămăruță? A, de... Nu, nu, nu, nu Mă simt foarte bine Mulțumesc Veniți-mi să... Să vă aduc niște cărți Cărți? Da, am multe cărți franțuzești foarte bune Poate vrei să vi le citească naste în care, da. Să vă mai treacă de urât Și apoi voiam să mai discutăm despre tapetatul camerei Cărți? da ce fel de cărți? Bine, bine, îți mulțumim Văd că ești un tânăr atent Dacă despre tapetat Nastenka, no, no. Mai că ia du-te tu fuga până în dormitor la mine da. Și adă-ma bacu să facem niște socotei. Da, da, da, I imediat, vin într-o clipa da. Ce este? Ce s-a întâmplat, fetițo? Ah, da, de ce mă în carul ăsta? eu... Vă rog să mă iertați Lăsați, nu e nicio grabă O să mai trec zilele astea Să vă mai aduc niște cărți Sau poate o să vi le trimit prin fiorca Lăsați, lăsați, nu vă deranjați. nu e nicio grabă Bine, bine, Bună seara. Bună seara. Da, ce Ce-i naste mea? Ce te-a podit de plâns-o așa deodată? Și de ce a plecat chiriașul nostru așa grăbit? Eu, bunico, m-am făcut de râs. ce? Am vrut să te-au fuga după abac, dar, boldu, boldu, boldu, am uitat să-l desfac. Da, și chiriașul a văzut. Oh, Și acum o să râde de mine. Că stau așa. A agățată de poala ta! Asta e. Rău. Lasă, lasă, dragă mea! Nu-i nimic rău în asta! Ei, hai, hai, liniștește te Ia, ia, vezi mai bine ce cărți adus dus acolo! Dacă, în zidale imorale, se interziți cu desăvârșire să le citești. Cine știe ce năzbătii poți deprinde din ele. Ce năzbătii să deprind bunico? Ce poate să scrie acolo? În unele cărți se descrie cum anumiți tineri ademenesc fete bine crescute, cum făgăduindu-le că se vor căsători cu ele, le răpesc din casa părintească, apoi le părăsesc în voia soartei, Bietele fete. Iar ele se pierd în chipul cel mai jalnic. Eu am războit. Multe asemenea cărți în care totul e descris atât de frumos încât poți pierde nopți întregi citindu-le pe furiș. Așa că tu, Nasthenca, bagă de seamă să nu pui mâna pe așa ceva. Ce fel de cărți sunt acelea pe care le-a trimis? Numai romane de Walter Scott, bunico. Ah, romane de Walter Scott, da. Fii atent, fii atentă să nu cumva să umble cu și Ia uite-te, uite-te să nu-ți fi strecurat pe undeva vrumbilețel de dragoste mm. Nu, bunico, nici pomenală de vrumbilețel Da, așa, nu, nu, caută și sub scoarță Pot ăștia le vâră uneori sub scoarță, lasă că știu eu Nu, bunico, nici sub scoarță nu e nimic Preciz? Bine, precis. bine, dacă e așa e, hai, hai, acum citește-mă, citește, -mă, citește -mă. Uh, Uite, uite, asta se numește... Quentin Darward Deci Așa citește Într-o fermecătoare dimineață de vară Mai mai între. Ce mai faceți? Eu... Ce mai face bunica? Mm? Cum stă cu sănătatea? Mulțumim bine. Ați citit cărțile pe care vi le-am trimis? Oh, da, da, da. Și dumii tale, care ți-a plăcut mai mult? Mm, Ivanhoe și scrierile lui Pușkin. Spune, nu te plictisești să stai tot timpul lângă bunica dumii tale? Ai, eu... Știți, eu... Bună ziua! Nu, stai, stai, stai, stai, stai Stai, nu fugi Așteaptă puțin Ascultă-mă Ești o fată tare bună Iartă-mă că să vorbesc astfel Dar o fac, crede numai pentru că-ți doresc binele mai mult chiar decât bunica dumitale. Cu mai multă chipzuință Nu ai nicio prietenă la care să te duci din când în când să o mai vizitezi? Nu am am nicio prietenă Adică am avut o prietenă pe mașinca Dar ea a plecat la psico Ascultă N-ai vrea să mergi cu mine la teatru? La teatru? Dar ce o să-i spun bunicuței? Fă-o așa Peascunz Peascunz? Nu nici vorbă Dar nu vreau să o mint La revedere nu, nu, stai, stai Stai, nu fugi. O clipă doar, uite Dacă vrei Îi spun eu Dumnezeu! De cum ai putea spune una ca asta? Așa simplu Hai să vezi Trec pe la voi după prânz Și-a trecut A luat loc pe un scaun A vorbit îndelung cu bunica De una, de alta, apoi Deodată a schimbat vorba Pentru astăzi am luat o lojă la operă Se joacă bărbierul din Sevilla ah. Trebuia să merg cu niște prieteni Dar ei au renunțat și am rămas cu biletele Bărbierul din Sevilla. O fi același bărbier care se jucă pe vremea mea? O, sigur, sigur, e același bărbier Da? Băi, cunosc bine opera aceasta, cum să nu o cunosc? Chiar, chiar eu am interpretat pe vremuri rolul rozinei într-un spectacol jucat în familie. O, minunat, minunat. În cazul acesta, n-ați vrea să, să mergem de seară împreună? împreună. Ar fi păcat să rămână în locurile goale. <laughs> Păi dacă e așa, o să mergem. De ce n-am merge? Mai ales că mea, n-a fost niciodată la teatru. Seara. Chiriașul nostru m-a urmărit cu o privire atât de caldă Mi-a vorbit atât de frumos ah, M-am curcat beată de fericire Toată noaptea n-am visat decât pierdut din Sevilla De ce te-ai oprit? De ce te-ai întristat? Ah. Ce s-a întâmplat mai departe de a-i lacrimi în ochi? N-a nu n-a Știi? Știam am mai fost odată sau de două ori la teatru el pe chiria și îl vedeam tot mai rar Și Nu știu cum, dar am înțeles că făcea Toate astea numai și numai Din milă Știindu-mă ținută prea sever de bunica dar Nimic, nimic Mai mult, nimic Iar eu, în vremea asta Simțeam petrecându-se în mine O schimbare, nu, nu mai aflam locul Nu mai citeam, nu mai lucram Mă podideau din seni În lacrimile Taginea de operă se încheiase, iar el, Chiriașul, a încetat să ne mai calce pragul. Ce poveste tristă, scumpă-n încă. Ne-am sfârșit-o încă, exact cu un an în urmă. Prin mai, da, Chiriașul a venit la noi și ne-a spus că și-a terminat treburile la Petersburg și pleacă iarăși pentru un an la Moscova. Oh! O ticălosul, ticălosul, cum a putut... -a putut... Taci, taci, te rog, taci Abia acum Acum vine lucrul cel mai cumplit Pe care l-am făcut Tu? Da. Tu nu poți face faci un lucru cumplit da. Nu ba, da, ba da, ba da, ba da Iată că l-am făcut Seara Da În aceeași seară Mi-am adunat rochile și rufăria într-o boccea Și mai mult moartea decât vie I-am bătut la ușă Judecata mi se tulpurase Inima îmi zâmbunea cu atâtea putere Că simțeam dureri până în creștetul capului ah, Și mi-era rușine Doamne, ce rușine Intră Intră! Nastenka. Tu! Eu! Naste stai jos, stai jos! Ți-a un pahar cu apă! Iu... Mulțumesc! Plec cu tine la Moscova! încă, ascultă-mă și încearcă să înțelegi. E ceva care depășește puterile mele. Sunt un om sărac. Deocamdată nu am nimic, nici măcar o slujbă ca lumea. Cum ne-am putea descurca amândoi dacă te-aș lua acum în căsătorie? O, dar eu nu pot trăi lângă bunica. Am să o pălăsesc. nu vreau să stau agățată toată viața cu boltul de poala ei Și am să plec cu tine la Moscova, indiferent dacă vrei sau nu, pentru că... Pentru că nu mai pot trăi fără tine Eu... eu... nu mai lunga. Nastenka, Nastenka, buna și draga mea, Nastenka, nu plânge, te rog Te rog, nu mai plânge Uite, Uite așa. Acum, ascultă-mă, îți jur Îți jur că dacă voi fi vreodată în măsura să mă căsătoresc, atunci negreșit la tine îmi voi căuta fericirea. Mă ca fi încredințată că ești singura făptură care m-ar face fericit. Uite, plec la Moscova și voi rămâne acolo un an. Atât. Nici o zi mai mult. Sper să-mi pun la punct treburile. Dacă la reîntoarcerea mea vei mai ține la mine, îți jur că vom fi fericiți. Acum însă. Acum e imposibil. Nu pot, nu pot și nu am dreptul nici măcar să-ți promit ceva Iar dacă visul acesta, repet, nici peste un an nu se va înfăptui El va deveni totuși cândva realitate Cu siguranță așa va fi Asta numai dacă nu o să preferi între timp pe altcineva în locul meu Căci a te împiedica prin vreun legământ oarecare nu o pot face Și nici n-aș îndrăzni Nastenca, încă nu plânge Ai încredere, un an doar un an Peste un an asta e Doar Ai încredere? Un an, doar un an Peste un an asta Doar un an Asta mi-a spus Și a doua zi a plecat Și cu asta Aproape că s-a terminat povestea vieții mele S-a scurs un an Chiriașul nostru s-a întors Sunt trei zile de când se află în oraș și... Și? Și? Și ce se întâmplă? Și nici până acum n-a venit să dea ochii cu mine Nici un semn de viață Nu Înțelegi? Nici un semn Nu se poate, poate. Nu se poate Nastenka, Nastenka, nu mai plânge, Nastenka. Și de unde poți să știi? Poate că nici nu a sosit încă Ba da, ba da, ba da a sosit A sosit, știu foarte bine că e aici Ne-am înțeles încă de atunci, din seara aceea, în ajunul plecării După ce ne-am spus atât, și atâtea și atâtea și după ce ne-am înțeles cum o să fie Am ieșit amândoi să ne plimbăm pe aici, chiar pe cheiul acesta Era poate ora 10, da? Și-am stat pe banca aceasta M-am credințat că de cumva sosi la Petersburg Va veni pe la noi Și dacă nu voi fi renunțat până atunci la el Îi vom spune totul bunicii Acum e la Petersburg, știu Știu bine asta Și încă n-a venit să mă vadă Încă n-a venit Și nu te pot ajuta cu nimic în nenorocirea asta Nu asta încă n asta încă N-aș putea să caut măcar eu să-l întâlnesc Crezi? Crezi că ar fi posibil? Știu și eu Cred că nu Nu, stai Am putea face altfel Da? Scrie o scrisoare A, nu. nu, nici asta nu se poate De ce nu se poate? Nu se poate De ce să nu se poate? Știi însă, n Știi cum trebuie să fie scrisoarea? Fiindcă există scrisori și scrisori nu. Stai, stai, stai, stai, da, da. stai. Am găsit ai încredere în mine, Nastenca. <gâng> Eu atâta sincer, să te bizui pe mine. Totul se poate aranja. Nu, nu, nu se poate. Nu da. Nu, nu ar reușit da. totuși că, că mă țin scai de el. Bună mea, Nastenca, nici vorbă de așa ceva. De vreme ce ți-a făgăduit înseamnă că ai tot dreptul la o explicație. Dar, altfel, se vede că e un om delicat și... <gâng> da, da, A făcut foarte bine ceea ce a făcut. <gâng> da. Pentru că, în definitiv, nu trebuie să uităm felul cum a procedat. În cel privește a făcut un legământ, dacă va fi să se căsătorească, apoi numai cu dumneata se va căsători, lăsându-ți, în schimb, în ceea ce te privește de plina libertate, de alegere sau de renunțare la el. De aceea poți, fără nicio ezitare, face acest prim pas. Ești în dreptul dumneata, ai față de el privilegiul inițiativei, să zicem, dacă ai vrea de pildă să-l dezlegi de cuvântul dar, dar și... Dar, dacă ar fi să-i scrii dumneata, cum i scrie? Ce anume? E scrisoarea aceea. A, scrisoarea. A, da. Scrisoarea, și uitasem. Eu. Eu ea scrie așa. Stimate domn. Nu, no, trebuie neaparat început așa cu. Stimate domn. Da, da, da, neapărat, neapărat. Deși ai dreptate în cazul acesta, cred că s-ar putea. Lasă asta și, și. și. mai departe. Mai departe. Da. Ada mai departe. Stimate domn, da. domn iertați-mă că. Nu, nu. Nu e nevoie de niciun fel de scuze. Dar faptul în sine justifică totul. Trebuie scris pur și simplu. Îți scriu. Da. în nerăbdarea, dar un an întreg m-a încântat speranța. Sunt eu oare vinovată că nu pot suporta acum nici măcar o zi de îndoială? De când te întors Poate că Intențiile dumnii Sunt altele În cazul acesta scrisoarea mea te va scuti de presupunerea Că mă plâng sau că te în învinovăți. Nu-ți găsesc nicio vină Că n-am vreo putere Asupra inimii dumnii Poate că așa mi-a fost destinul Ai un suflet nobil și cred că nu vei zâmbi și nu te vei înciuda Primind nerăbdătoarele mele rânduri Nu uita că le scriu o biată fată Care nu are pe nimeni să-i dea o povață Ori și care niciodată nu a știut Să-și stăpânească inima. Dar te rog să mă ierți Că am lăsat să mi se sprecoare în suflet Chiar și pentru o clipă O să te n-ai fi capabil să o jignești Nici măcar cu gândul pe cea care te-a iubit atât și te mai iubește, Încă. Hmm? Ce spui, e bine, așa? Da. Da, da, da, da e minunat. În tocmai cum mă gândisem și eu. A, dumneata, mi a limpezit îndoielile. Că ți mulțumesc, că-ți mulțumesc din suflet. Agnast, ah, Încă, știi, unor le-a mulțumit, ora că-și zilele la oaltă cu noi. Eu, uite, bine binecuvântez întâmplarea că te-am întâlnit, pentru că astfel... Întreaga viață îmi voi aduce aminte de dumneavoastră. E gata, gata, gata, destul. Vreau să-ți mai destăinuiesc ceva. Da. La despărțire ne-am înțeles că, de îndată ce se va întoarce, să-mi dea de știre printr-o scrisoare trimisă pe adresa unor cunoscuți, niște oameni tare cum se cade. Iar dacă nu o să-mi poată scrie, atunci va veni chiar în ziua sosirii, la orele 10 seara, aici, unde ne-am întâlnit noi. Despre sosirea lui am aflat... Dar iată că au trecut trei zile și nicio scrisoare n-am primit Nici el n-a apărut Dimineața mea e imposibil să plec de lângă bunica de aceea... de aceea am să te rog pe dumneata Să predai personal scrisoarea mea acelor oameni cum se cade Despre da. care ți-am vorbit da. Ei o vor transmite Iar eventualul răspuns Mi-l vei aduce mâine aici Tot la ora 10 Da, da, scrisoarea Mai întâi trebuie ticuită scrisoarea, nu? Altfel totul trebuie amânat pentru poemine Ah, scrisoarea Sigur că da Poftim Uite, poftim scrisoarea Mulțumesc Acum te las cu bine Bine te am dat scrisoarea Poftim și adresa unde trebuie dusă Da, da La revedere La revedere Pe mâine Pe mâine și venit? Te aștept de o oră oh. Știi de ce sunt atât de veselă astăzi? Știi de ce? de ce te privesc cu atâta plăcere? De ce te iubesc atât de mult? De ce? Te iubesc pentru că nu te-ai întrecostit de mine Altul locul dumnei tale ar fi încercat să-mi să-mi fac ochii dulci, să ofteze, să sufere Într-un cuvânt să mă plictisească făcându-mi curte cu declarații și suspine Pe câtă vreme dumneata, dumneata ești atât de drăguț Eu, da, e bine, sigur eu, eu... Doamne Doamne, ce prieten minunat ești Ce m-aș fi făcut dacă nu erai acum aici lângă mine Și cu cât de m-ai ajutat E ceva atât de frumos în dragostea pe care mi-o porți După ce m-am mărit, o să fim cei mai buni prieteni, bine? Dar ce zic eu, prieteni? O să fim ca frați, Și o să te iubesc aproape tot atât de mult ca pe el Nostega, ce e? Ce s-a întâmplat? Uite, simt că ți-e frică de ceva poate că nu să vină? Doamne ferește! Dacă n-aș fi atât de fericită, poate că neîncrederea și mustrările dumitale m-ar fi făcut să plâng. Nu, nu. Deși trebuie să-ți mărturisesc că mi-ai sugerat o idee care m-a dat serios de gândit. Dar voi reflecta la asta mai târziu. Deocamdată vreau să-ți spun deschis că n-ai greșit în temerile de te a din Într-adevăr, parcă nu-mi mai aparțin. Port în mine un fel de așteptare și... Percep totul nu știu cum, superficial, așa din zbor. Dar să lăsăm la o parte sentimentele. Oh, să nu mai vorbim despre ele, nu? Stai, stai. Te uite, vine cineva. Am se apropie. Poate. ce ai dat drumul în mele? Îl vom întâlni împreună, să vadă și el cât ne iubim. Cât ne iubim? Da. Nastenca. Nastenca. Cât ești de orbita, Nastenca. Dacă ai ști ce a fost cu mine toată ziua. Ei, ce a fost? Ce a fost? Hai, povestește mai repede. De ce ai tăcut până acum? În primul rând, după ce am deplinit toate comisioanele pe care mi le-ai dat După ce am predat scrisoarea da, da, da. După ce am fost adică la bunidimutare m da, da. Am întors acasă și m-am culcat Cum? Cum asta-i tot? Nu, nu, aproape tot M-am trezit cu o oră înainte întâlnirii noastre Așa Ca și cum n-aș fi dormit deloc Pur și simplu nu știu ce a fost cu mine parcă timpul se oprise cu desăvârșire pentru mine și doar o singură senzație, un singur sentiment urma să rămână în mine din acel timp, pentru totdeauna. De parcă o singură clipă urma să dea neovășnicie, de fi zis că însuși cursul vieții s-a pentru mine. M-am trezit cu senzația tulbure că o melodie dulce și răscolitoare, auzită cine știe unde și când de mult uitată, îmi reînvie în memorie. Era ca și cum melodia asta ar fi vrut, de când mă știu, să, să evadeze din sufletul meu Și numai acum Acum vine acum. asta Cum vine asta, nu pricep niciun cuvânt Nasta. Da doream să-ți împărtășesc impresia asta strană Te rog, nu doream. trebuie, nu trebuie Dacă vrei să știi, mi-e cam necaz că nu te-ai de mine Ce-ți și cu firea omului? Totuși, zău s-ar cuveni să-mi apreciez sinceritatea Îți spun totul tot. Ce mi-ar trece prin cap. Sf, auzi? Bate orologiul. Ah. Mm, se pare că e 11. Da. E 11. Iartă-mă, Nastenca. Ah. Iartă-mă, da... Da știi? Mm? Mi se pare chiar ridicolă pretenția noastră. Oare. Oh. Dar nici n-avea când să vină. Dumneata, Nastenca, ai ză un fel de a fi care m-a derutat până și pe mine, făcându-mă să-mi pierd noțiunea timpului. Gândește-te numai Omul abia dacă a putut să primească scrisoarea până acum Să presupunem totuși că Nu poate veni din Cine știe ce motiv Va răspunde, bineînțeles, tot prin scris Iar răspunsul îi va susi abia mâine și Asta cel mai devreme uh -huh. Uite, mâine Cu noapte în cap Mă duc să iau scrisoarea și după aceea îți dau de știre De la urmă, ormei pot să presupui o mulțime de împrejurări Bună oară N-a fost acasă când a venit scrisoarea uh. Și, mă rog, poate nici n-a citit-o până acum Bine, dar orice se poate întâmpla Da, da, da, da, da, da, da Eu Nu m-am gândit la asta Sigur, orice se poate întâmpla da, Uite, da. uite ce am să te rog să faci da. Du-te mâine cât mai devreme acolo da. Și dacă primești vreun răspuns, dăm de știre da. Știi unde o locuiesc, nu-i așa? Da, da, da, nastenca, doar nu cumva plângi da. E, cum se poate, cum se poate una ca asta? Da. O, o, o, na, Stenca, na, Stenca, ce copil ești da. Nu are niciun da. Nu știu, știu. Uite, uite Eu mă gândesc la dumneata Cât ești bun Aș fi de piatră dacă n-aș simți eu. Știi ce mi-a trecut prin gând? Mm. V-am asemuit pe amândoi De ce nu este el dumneata? Și de ce nu ești dumneata? El mm. El nu e atât de bun ca dumneata Și totuși, totuși îl iubesc îl Iubesc mai mult De ce taci? Oh, dar sigur Sigur n-ar fi de mirare să nu-l cunosc încă Pe deplin Poate nu-l cunosc chiar deloc Dar știi, întotdeauna parcă m-am temut de el El era mereu atât de serios Atât de mândru Îmi dau seama că nu era așa Decât în aparență Că în realitate avea poate mai multă duioșie în suflet decât mine Dar știi, nu pot să uit Cum a privit în seara aceea Când m-am dus la el Îi port nu știu cum un, un respect prea deosebit. Asta nu vrea să însemne că nu am fie egali? Nu, ca nu. Asta înseamnă doar că iubești mai mult decât orice pe lume. Mai A. mult chiar decât pe dumneata însăți. Bine, bine, bine să zicem că e așa. Dar uite la ce m-am gândit eu și nu e vorba anume de el, ci așa în general. spune de ce noi, noi toți, nu ne purtăm unii cu alții cum s-ar purta frații între ei? De ce oare până și omul cel mai bun? Are parcă întotdeauna ceva de ascuns față de celălalt De parcă ește ceva De ce să nu spui dintr-o dată Deschis fără ocolișuri Tot ce ai pe suflet Uite, privește în jur Fiecare pare mai aspru decât este adevărata fire Ca și cum i-ar fi teamă să nu se umilească Dacă și-ar dezvălui adevăratele sentimente Naste-ncă, naste încă naste ai pus degetul pe rană Ceea ce spui o sumedenie de prici nu, nu, nu, nu, uite Dumneata de pildă nu ești la fel cu alții Nu știu cum aș putea să-ți arăt Tot ce simt, dar mi se pare da Da, mi se pare Chiar și în clipa asta Că jertvești ceva pentru mine Iartă-mă, iartă-mă Nu găsesc cuvintele potrivite Am vrut doar să spun că sunt recunoscătoare Dumneata Îți doresc fericire pentru cât mi-ai fost de sprijin în seriile astea. Da. A, da. Se vede că azi nu mai vine. E târziu. Va veni mâine. Da, da. Da, da acum îmi dau seama că nu mai mâine poate veni. Prin urmare, la revedere. La revedere. Pe mâine, Pe să vină greșit. Da, vreau, da. vreau să te văd. Am să-ți istorisesc tot, tot. Doar de acum încolo, noi doi, nu așa? Aici. Haide, haide, hai mă iute. Unde e scrisoarea? Scrisoarea? Da. Nu, nu am nicio scrisoare. Cum? Cum el n-a fost încă pe la voi? Bine, ieri a nu ne-am întâlnit și eram convins că deja el. că v-ați întâlnit? Nu o să lăsăm în plata Domnului. Hai să lăsăm. Dacă a avut el inima să mă părăsească. Naste, ca naste, nu trebuie să plângi. Naste, ca liniștește-te. Te rog, nu mă consola. Nu m-ai vorbit. Te rog despre el. Și să nu-mi spui că va veni. Că nu m-a părăsit. Ac, de ce? De ce a făcut-o? Ce a găsit de neiertat în scrisoarea mea? În acea nenorocită de scrisoare? Uh, uh, câtă neomenie, câtă cruzime! Și nici măcar un rând, un singur rând nu mi-a trimis să-mi fi răspuns cel puțin că nu-i pasă de mine, că se leapă de dragostea mea, că nu, nu are nevoie de ea. Dar așa, trei zile, trei zile și nici măcar un rând din partea lui. Cât de ușor e pentru el să umilească s în viața unei sărmane fete fără apărare, asemenea jignire. Cât am suferit în aceste trei zile. Și când mi-aduc aminte cum am dus la el singură, singură, singură și nechemată, cum am umilit și am plâns cerșindu-i puțină dragoste. Nu, asta încă. Ascultă. Ascultă, dar e de neconceput. E cu neputință. Nu, nu, sigur, altfel stau lucrurile. Poate ne-am înșelat și Dumata și eu Poate că nici n-a primit până acum scrisoarea, da. Nu. Altfel cum e posibil, să spunem și mie. Cum e posibil să te porți așa de barbară, așa de brutal? Să nu scrie niciun cuvânt. Dar dar dacă a ajuns ceva la urechile lui. Eu spus careva, cine știe fi spus care vacinește iețea ce verde. Doam, dacă mă fi burtit. Ce i spune de una ca asta? Nasteca eu zic să mă duc chiar mâine la el ca din partea dumitale Da, da, da, da, da, da, sigur Și să-i povestesc totul Da Și, și apoi să afle cum stau lucrurile și, și... și îi vei trimite prin mine o scrisoare Așa Să nu te împotrivești, mm. neaște, ca să nu spun spui mine. Nu, nu, nu, nu a, Am să-l fac să se pătrunde de respect pentru gestul dumitale O să afle totul Și dacă... Nu, prietene nu, nu, nu, nu, nu stărui zadarnic Nu mai are rost Niciun cuvânt mai mult, niciun singur rând de la mine Ajunge Nu-l mai cunosc, nu-l mai iubesc. Trebuie să-l uită Trebuie, stică, trebuie, Ai, Liniștește-te, te, liniște -te. Uite, hai, hai, stai aici Stai, stai aici pe mama. Dar am nimic N-am nimic sunt, sunt foarte liniștită Așa Foarte liniștită Nu te mai frământa atâta pentru mine Îmi trece Nu sunt decât lacrimi Se vor usca Ce, crezi că o să-mi pun capăt zilelor, Da? C o să mă nec? No. Oh. Spune, spune mm. Nu-i așa că dumneata N-ai fi făcut la fel? N-ai fi răsit o pe cea care a venit să-ți mărturisească singură dragostea și nu i-ai fi aruncat în față banjocura asta. Ai fi știut să-mi cruți inima, ferind-o de suferința umilirii. Nu-i așa, nu-i așa, nu-i așa. Te-ai fi gândit de sigur că sunt singură pe lume, că n-am știut să mă feresc de, de dragoste și că odată căzută pradă ei, n-am știut cum să-mi o apăr. Că de fapt nu am nicio vină, că, că în sfârșit nu sunt vinovată, că n-am făcut nimic. Nastânca, nu mă chinui Nu mă chinui, nu sfârșit inima, Nastânca oh, Nu pot să mai tac Orice s-ar întâmpla E timpul să lase să se reverse tot ce s-a adunat aici în piept Nastinca, De ce s-a întâmplat? Nastinca, ascultă-mă, ascultă-mă, Ascult! Ceea ce vei auzi acum nu e decât o aberație Ceva irealizabil sau dacă vreau o plăz de-a mea, prostească Știu bine că așa ceva nu se poate împlini niciodată Dar tăcerea mă sub grumă Trebuie să-mi descarc sufletul. Oh. În numele suferințelor dumitare de acum, te rog dinainte să mă ierți. Oh, dar ce este? Ce este? Ce se întâmplă cu dumneata? Este o nebunie, dar... Te iubesc, Nastanga. Poftima asta se întâmplă cu mine. Iar prin această mărturisire am spus totul. Abia de aici înainte vei vedea dacă mai poți vorbi cu mine așa cum ai făcut Adina ori, dacă... În sfârșit... Mai merită să asculți în continuare ce aș mai avea de spus Da, bine De ce atât azi N -a -n... Stai, stai, stai Știam toar de mult că mă iubești Dar mi se părea că mă iubești doar așa N -n... Pur și simplu, într-un fel cu tot obișnuit Da, dragă, ca da, așa începuse Oarecum simplu, cum ai spus, da, pe urmă Pe urmă? Pe urmă Uite... Acum mă simt cum te-ai simțit, dumneata, atunci când ai urcat în camera lui cu bocceluța în mână. Mm. Ba chiar mai rău, Nastenca, pentru că atunci el nu iubea pe nimeni. Pe câte vreme, dumneata, dumneata, îl iubești pe el? De ce îmi spui toate astea? La urma urmei nu te înțeleg chiar deloc. Ce rost au toate astea? Adică, nu ce rost au, mm. ci pentru ce dumneata, așa cum... Acum, mm. așa deodată, Nu, am spun prostii, doar dumneata... Ce să fac, Nastenca, ce, ce, ce pot să fac? Sunt vinovat, da Am abuzat de... N nu, mint, mint Mint Nu mi pasă cugetul nicio vinovăție Uite, eu simt Aud ce-mi șoptește inima Și inima am șoptește că am dreptate Pentru că n-aș putea să te jignesc cu nimic N-aș putea să-ți fac niciun rău Ți-am fost sunt și acum da. N-am trădat prin nimic prietenia mm. noastră Dar n Nasta-ncă. Da, stai, stai, naste stai, stai, stai odată, stai, stai jos. Nu, nasta Stai jos. Nu, nu mai stau. Acum nu mai pot rămâne aici. Și nici dumneata nu trebuie să mă mai erevezi. Câteva cuvinte, numai și după aceea plec. Atâta vreau să spun. N-ai fi aflat niciodată că te iubesc. Îmi cât mai adânc taina asta și n-ar fi aflat-o nimeni niciodată, niciodată. Nu te-aș mai fi torturat acum cu egoismul meu. Dar acum... Acum n-am mai putut îndura. Chiar dumneata a adus vorba, ești singura vinovată. N-am ce să-mi reproșez. Nu. Și n-ai dreptul să mă alungi de lângă dumneata. Dar nici N-ai dreptul. Nici când... Nici când să te alung ce-ți veni. Nu mă alungi. Nu. Nu! Nu! nu. Eu, care am vrut să plec singur, să fug... Nu... Voi pleca, de bună seamă. Dar nu înainte de a fi destănuit totul. Pentru ca, din aur, când vorbeai, stăteam ca pe șeratec. Iar atunci când ai izbucnit în plâns, căinându-ți iubirea ce ți-a fost nesocotită, o, atunci mi-am simțit inima plină de atâta dragoste, atâta dragoste și m a cuprins o adânc amărăciune la gândul că nu-ți pot fi de niciun sprijin cu dragostea mea Și inima mea, prea plină, n-a mai rezistat A rupt zăgazurile stăpânirii de sine și am vorbit Trebuie să vorbesc nastea, da, trebuie Da, da, da, da vorbește-mi, vorbește-mi Simt nevoia să te aud vorbind trebuie. Poate o să-ți pară ciudat că-ți cer așa ceva, dar Te rog, te rog continuă. Mai târziu, poate, o să-ți explic totul mai pe Îți este de mine în asta, mm. nu? Nu, ce să ne mai ascundem după veceți s-a făcut mina de mine, ah. scumpa mea prietena Ți s-a făcut milă de mine Dar ce ai pierdut, rămâne bun pierdut Cuvântul rostit Nu-l mai poți întoarce Nu-i așa? Da e, Acum știi totul Un singur lucru aș mai vrea să-ți spun Da Privindu-ți chipul lacrimate. Reflectam în sinea mea Îmi spuneam Iartă-mă, îmi spuneam că poate așa Printr-un miracol, cumva Fără să-ți dai seama Așa Ai încetat să-l mai iubești pe el Pe bine în clipele acelea n în ca Eram în stare să fac orice Numai să mă îndrăgești pe mine Mai ales când mi-ai spus că nu lipsa decât puțin Să mă iubești ca pe el Ce ar fi fost dacă dumneata mai fi îndrăgit cu adevărat, sunt desigur un om sărac, cu totul neînsemnat, dar să știi, Nastem, ca aș fi iubit atât de mult, atât de multe, încât, chiar dacă ai fi nutrit acelea sentimente față de el, dacă ai fi continuat să-l iubești pe omul pe care eu nici măcar nu-l cunosc, nu ai fi simțit nicio clipă că dragostea mea te stingherește în vreun fel. Ai fi auzit, ai fi simțit în fiecare clipă Că undeva, aproape Bate o inimă recunoscătoare și devotată O inimă fierbinte Care pentru dumneata ar fi în stare să Ah, naste, Ca naste Ca ce ai făcut din Hai, te rog, te rog, te rog, nu a. Mai bine să mergem Hai, ridică-te, da. ridică-te să pornim împreună da. liniște da. Hai, liniștește-te Hai, da. liniștește-te Hai să mergem Poate că am să-ți spun ceva da. Pentru că el m-a părăsit A uitat de mine Deși eu Nu vreau să te amăgesc Că-l mai iubesc încă Aș vrea să-mi răspunzi Dacă bună oară te-aș întregi pe dumneata Adică Pentru că el M-a părăsit A uitat de mine Deși eu Nu vreau să te amăgesc Că-l mai iubesc încă Aș vrea să-mi răspunzi dacă bună oară te-aș îndrăci pe dumneata. Adică... Adică dacă... Aș fi... O, oh, dragă meu prieten! Cât de rău îmi pare că te-am jignit atunci când te lăudam că nu te-ai gosti de mine, fără să-mi dau seama că îți rănesc sentimentele. Cum a fost posibil să fiu atât de oarbă? Să nu-mi dau seama de asta. Cum a fost cu putință să nu prevăd? Cum... cum... cum de... De am fost atât de naivă Da, fie Fie, uite Uite, m-am hotărât Îți spun acum totul Tot, tot, tot Ce am pe inimă Știi, ca. Eu cred că e mai bine să plec Să dispar Și asta acum, în data De cât se poate de limpede că prezența mea te chinuie Uite Acum ai mustrări de conștiință că te-ai amuzat pe seama mea. Așa că nu vreau, nu, nu, nu vreau ca, pe lângă durerea pe care o încerci, să-mi adaug și eu. Mă zic vinovat, desigur. Așadar, adiona, Asta încă... Nu mă părăsi. Așteaptă, mai așteaptă pe puțin, te rog. aștept. Cum? Ce să mai aștept? Îl iubesc. Nu pot să neg asta. Dar îmi va trece. Trebuie să treacă, nu se poate să nu treacă O simt Cine știe, poate că nici nu mai iubesc Poate chiar asta se va termina totul Pentru că simt Uite, simt că-l urăsc acum Pentru că și-a bătut joc de mine În timp ce noi doi plângeam aici împreună Și pentru că sunt sigură că în locul lui Nu mai fi respins Și pentru că dumneata mă iubești Iar el nu m-a iubit niciodată Și pentru că, da, da, pentru că și eu te iubesc Mult, mult, mult tot așa cum mă iubești și dumneata Vezi Vezi, te mărturisit-o singură Încă înainte de asta Și te iubesc pentru că ești mai bun decât el Mai nobil, mai generos Și pentru că, pentru că el Așteaptă Așteaptă puțin, așteaptă Ținem doar să-ți spun că Deși îl iubesc Adică nu, nu, l-am iubit, l-am iubit Adică Dacă trecând peste asta Vei mai simți că dragostea dunitale pentru mine e atât de mare încât să poată alunga, să poată șterge din inima mea cealaltă iubire. Dacă îți va fi milă de mine și nu vei dori să mă lași singură în voia soartei, de vei dori să mă iubești întotdeauna așa cum mă iubești acum, atunci jur că recunoștința mea, că dragostea mea va fi în cele din urmă demnă de dragostea dunitale. Mai vrei să iei și acum Mâna pe care ți-o întind o nasteca nasteca, nasteca, nasteca Nasteca Ajunge, hai, ajunge, ajunge, gata Gata, nu mai are Nu mai are niciun rost, tot spucimul tău Ceea ce era de spus, a spus, nu-i așa? Și dumneata ești fericit și eu sunt da, fericită. Da, da, da, da. Să nu mai vorbim despre asta Hai, așteaptă, așteaptă cruța mă Acum Acum vorbește despre altceva da, despre altceva, da, te implor. Da, asta e, da, nu <sus> despre asta. Acum, acum sunt fericit. Eu sunt. Dar bineînțeles, n ca să vorbim despre altceva. Da. Uite, chiar acum imediat sunt gata să, să, să, să vorbim. Da, uite, eu locuiesc singur. Așa. Da, da mâine. Mâine. Știi, desigur, n ca Eu nu sunt un om înstărit, da? Tot câștigul meu revine la 1200, da? A, asta, asta... Se înțelege că nu-i nimic Are și bunica pensia ei Așa că nu ne va fi o povară Pentru că pe bunica trebuie să o luăm neapărat Cu minea, da? Fiește, O luăm neapărat și pe bunica Numai că... Eu nu știu ce să mă fac cu Matriona, femeia mea de serviciu Așa e, și noi o avem pe Fiolca Da, Matriona e o femeie de treabă, Are însă un cusor și îi lipsește imaginația în încă. Nu are absolut niciun pic de imaginație Da, asta mi i nimic, credem. Da, și eu cred că nu are niciun pic de importanță S-au descurcă ele cumva împreună Chiar de mâine ai putea să te muți la noi Cum așa, la voi? Da la... Bine, dacă spui tu... Ei, îți să... închiriem noi o cameră. Da. Uite, ți-am spus doar, avem sus la mezanin o cameră, e liberă. Da. A stat acolo până de curând o chiriașă, o bătrânică nobilă scăpătată, dar s-a mutat. Iar bunica, nu știu eu, vrea să închirieze mezaninul unui domn tânăr. Am întrebat-o, de ce aparat unui domn tânăr? Și ea, e mai bine așa, eu sunt bătrână, dar tu nu cumva să-ți închipui că naste n ca... că mă gândesc să te mărit cu el. Da. <laughs> dar eu am firește, că tocmai asta e gata. Oh. <laughs> <Stâncă noastră. laughs> <laughs> e hai. Hai te oh, oi, ce atâta hazi. Do mi se pare, stai într o casă mare, impunătoare, mm -hmm. dar sper că asta nu te va împiedica să pleci de acolo chiar mâine și să te muți la da, Chiar mâine, la stânga. Uite chiar mâine. <laughs> chiar deși acolo unde stau, am cam rămas în urmă cu chiria și. Dar nu nimic, nu nimic. Eu primesc la fazilele astea. Oh, și... da, sigur, că da, sigur că da. Și Știi, acunci... poate că și eu am să încep să dau meditații. Da. Studiez singură ca să pot preda lecții. bine, foarte bine, foarte bine, da. foarte bine. iar eu voi căpăta curând o gratificație mă A, minunat, dar prin urmare De mâine ești tiriașul meu Da, da, și vom merge împreună la barbierul din Sevilla s va juca din nou Sigur, sigur, sigur vom merge împreună Dar mai bine Mai bine la altă opera Dar nu tot la bărghierul Da, sigur Sigur, sigur, fie și la alta Da, ar fi chiar mai bine Cum de mam? cum de nu m E bine E timpul Totuși să mă duc acasă da. Cred că s-a făcut târziu Tare târziu da. Și apoi ajunge cât ne am tot plimbat Și am sporoveit ca da, Stânca, Dana ca sigur, sigur, sigur da. Numai că eu Tot n-am să pot dormi. Acasă nu mă duc nici eu cred n-am să fiu în stare să dorm. Mă însoțești până la poartă? Firește, firește. De data asta trebuie neapărat să ajung acasă. Firește, firește. Ha, pe cuvântul nu are. Da. Doar trebuie odată și odată să ajung acasă, nu? Pe nu are. să mergem. Să mergem, să mergem. Oh! privește cerul, ca Ce să-i mină și adâncă e bolta? Mâine va fi o zi sprândită. O oh, ce tir albastru de smals, ce lună, ce lună Vezi nora acela gâlbui? E gata să o acopere, vezi? Vezi? Uite acum, uite acum, acum ah, N-a acoperit -o. A trecut ca atâția alți nori ta alături. Privește, te rog, te rog, privește, uite, uite Nasteca Nasteca, dar ce este? Tremur toată Ce s-a întâmplat, în Last a venit o scrisoare, maică, prin poștă A, a adus-o poștașul O scrisoare de la cine? Păi, nu nu știu, maică Vezi acolo, poate că scrie de la cine Bine, bine, bine, de, de o Du-te, matrimiona, du-te, du-te O scrisoare O scrisoare E de la ea De la Nastemga E de la ea Dragul meu Iartă-mă, oh, iartă-mă, te implor, iartă -mă înșelându mă pe mine Te-am înșelat și pe dumneata A fost un vis O nălucire A fost un vis O nălucire Am suferit nespus astăzi pentru dumneata Iartă-mă, te conjur, iartă -mă. Nu te grăbi să mă condamn Pentru că față de dumneata Cât îți este de greu Te-am rănit Dar atunci când iubești Știi bine, chiar și rănile jignirii se uită repede Iar dumneata mă iubești Îți mulțumesc, da Îți mulțumesc spus pentru această dragoste Ea s-a cuibărit în mine E ca un vis dulce Care nu te părăsește multă vreme După ce te-ai trezit Ne vom mai întâlni Vei veni pe la noi Nu se să ne părăsești Vei rămâne prietenul, fratele meu, de totdeauna când o să ne revedem, îmi vei întinde mâna, nu-i așa? Îmi vei întinde mâna, căci m-ai iertat, nu-i așa? Și mă iubești ca înainte. O te implor. Iubește-mă, nu mă părăsi. pentru că te iubesc atât de mult în clipa aceasta, pentru că mă simt demnă de dragostea Dumnei tale, pentru că sper să o merit, dragul meu. O săptămâna viitoare ne căsătorim. El s-a întors la mine plin de tandrețe și sunt sigură că nici o clipă nu m-a dat uitării, să nu te superi că scriu despre el aceste rânduri, dar vreau să vin la dumneata împreună cu el. El vei îndrăgi și dumneata, nu așa? iartă ne Să porți în amintire și să iubești întotdeauna pe-a dumnii Să porți în amintire și să iubești întotdeauna pe-a dumnii Să porți în amintire. Întotdeauna Da, cum te-aș putea tulbura Cură din O asta niciodată Niciodată Fie ca bolta în stelata cerului Pe sub care călătorești Să strălucească de-a limpede fie ca zâmbetul tău gingaș să fie mereu numai lumină și îmbăcare. Fii binecuvântată pentru acea clipă de fericire, de încântare sublimă pe care-i dăruit-o unei alte inimi, însingurate și recunoscătoare. O clipă doar. O întreagă clipă de încântare sublimă. Oare nu e de ajuns Viață de om! Ați ascultat Nopți Albe de Dostoevski. Distribuția a fost următoarea. Nastenca Mirela Gorea. Visătorul Florian Pitiș. Bunica Victoria Mierlescu, artistă emerită. Chiriașul Dan Condurache. Matriona Mia Macri. Asistența tehnică Sorin Popescu și Iuliana Grumezea. Regia de studio Ion Prodan Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu Regia artistică Eugen Todoran PLOAIA PE Acoperiș. Piesă pentru teatru radiofonic de Sorana Coroamă Stanca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 Tabla e încă încinsă de peste zi. Ne ah, Nesfârșită va! Ai văzut ce fac caia jos? Uite, taie nere. Se scot tramvaiere de pe strada asta. Ar fi putut aștepta până la toate. De ce? De ce? Ca să plor! Ești caragios. Taci și așează-te dacă vrei, dar lasă-mă să vad filmul. Se poate fuma?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 dacă mi las un scurt, dragaz de gând, găsesc și singur. Ai găsit ceva? Dragule, ai găsit ceva? Nu, nu te așeza acolo. Panta e dragul. Pa! Și încinsă este tabla acoperișului Parcă ne-am scăldat nisip fierbinte La miază, în plin soare Ce spuneam? Ah, da, da, da, da Răsfoiam o carte a Radioul îmi la capa am a cartea M-am repezit în sus pe scări Urcam câte trei trepte deodată Nu aveam răbdare să aștept liftul deloc Apoi când am ajuns aici Poftim? A, ce? Japoneza! Japoneza! Foarte interesant! extraordinar. Nu pricep o iotă, dar e foarte interesant. Auzi? Oamenii aceia se străduiesc să ne comunice ceva, un mesaj de importanță deosebită. te ai vreodată cum vorbesc cu oamenii din Lună? Cei de pe Marte? Ori Venus? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Uite, o chestiune de extremă urgență. Draga mea... Draga mea... I am I am Magar, draga gar... I am Magar, Draga I am Magar. S-ar putea să nu fie jaconez. Poate e boșimana, ori zapoteca? La școală mă hotărâsem să adopt sanscrit, astrăvechea limba indo-europeană. Am rămas însă corijent la român, așa că m-am apucat de electronică. Ia, ia, ascultă Ia, ascultă good boy eh no right am i going to this is Aparatul care studiază este același care desparte. Cinele paralele nu mai sunt acum decât frânturi disparate, zmulse din pavaj, și arcuiesc greoi în împung cu cioturile lor, boan de-apoi recat definitiv la fiare vechi. Oh, dacă ai avea puțină răbdare, să dacă vorbi mai încet. Ce? Panoramic? Mhm, uh -huh. Superproducție în culori Alb și negru taci Da, da, ai dreptate Panoramic alb și negru, știam În fiecare seară filmul ăsta Vocile din difuzoare în limba necunoscută Ori să-l schimbă Succesul neveșnic Este, este, este Mai întâi aplauzele Umfli pieptul, mările palpită aspir mai larg, mai profund, mai... HIGIENĂ pulmonare! Apoi, florile. Florile se pot consuma petale, tulpina, rădăcinile, chiar și bulgării de pământ. Un excelent regim vegetarian. În sfârșit, în sfârșit poza în ziare. Reclama la radio, ochiadere, intensă intensa activitatea sistemelor audio vizualo cerebro -spino dorsale Se poate trăi mulțumitor din amintirea unui succes. Eu nu l-am. Ce nu ai? Nimic! Nu am nimic. E foarte greu să ai ceva. Casa noastră e plină de lucruri: frigider, fier de călcat, cu aburi, fern, discotecă, bibliotecă, filmotecă, videotecă, <gântu -și> televizor, aspirator, ventilator, magnetofon, combina muzicală, vax! <gântu -și> Nevaste! Etc., etc. etc. obiecte mari, obiecte mici, mă izbesc de ele, mi sunt cale, se agață de mine. Eu nu mă agaț de tine, dragule. Dragule? Dragule? Mai spune odată, mai odată Dragule Dragul, e adevărat! Ha, ha, nu te agăzi, de ce ai face -o? Pe tine ca să te găsesc alerg pe acoperiști la 10 jumătate noaptea te întors mai târziu ca de obicei Nu te-am mai așteptat cu masa Ai mâncat la bufetul din colț? Nu mănânc la bufetul din colț Acolo intru numai ca să telefonez. Ai telefon acasă Telefonezi acasă ca să știu dacă e cineva acasă Mm. Nu înțelegeam unde îmi dispar monezile de un leu Iar când vreau să beau, nu beau la bufetul din colț Tu nu bei Uneori mi-e sete! <coughs> mi-e sete uneori! <coughs> oh. Foarte rar e adevărat Nici foame nu mi-este decât foarte, foarte rar Nici somn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 Dar bolile astea misterioase care distrug instinctul vital, doar astea-ți scapă. Tu știi să utilizezi numai scalpelul și pansamentul. Din păcate, eu nu sufăr nici de apendicită nici de hernie. Vorbești, vorbești. Oh, vorbești, vorbești, Shakespeare, a, mă rog, aproape Shakespeare, prea multă literatură. Oh. Aștept un tremur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 Pacea marilor idealuri împlinite. Aerul rarefiat și pur. Îmi din ce în ce mai puțin aer. Aici e prea mult. De aceea îl trăvești. Humân mereu. Nu trăiesc o tainică speranță. Infarct. Nu te simți Cum Din potrivă. Ce fac căia de jos? S-au salutat? Nu e un film de dragoste O firește, dragostea face prea comercial Mă întreb cum se va înmulți omenirea Am putea face un copil noi doi, de exemplu E o idee Exact! Exact, e o idee, un copil Ar încăpea tocmai bine între pian și picap Bineînțeles că s-ar putea renunța la unul sau doi dintre idori de piatră La un covor, la câteva base, cloazone Am zis bine? Sau nu?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 La revedere și altele la fel de importante. Mă scol greu dimineața, fiindcă mă culc târziu seara. Nu rămâne locul gol seara lângă mine par, fiindcă ai reîntognit un raport, fiindcă e un program captivant la televizor, fiindcă Academia ți așteaptă comunicarea, fiindcă ai un congres la Paris, fiindcă... A fost vorba despre asta? Nu! Atunci ce-mi reproșezi? Că n-am destul timp pentru tine?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 Nimic altceva decât ceea ce suntem. Noroc că eu nu-mi pierd capul niciodată. Dar știi exact câte monede de un leu ai în poșetă? Ce vrei să spui? Micile economii fac marile fluvii. E o reușită remarcabilă, reușita să nu găsești? Eu. Post solid, leafa onorabilă. Tu. Eu. Tu. Unde mai pui că, păstrându-ți întotdeauna sângele rece, nu riști să o iei rasna nici măcar pe acoperișuri, ca pisicile în căldurii. Este Pe motan? Pe reușita mea profesională. A fost vorba despre asta? Da! Și te așezi aici pe acoperiș, ieftin, practic, nici măcar nu trebuie să-ți cumperi bilet, îți înghiți zilnic porția de surogat, cum ai înghiți suba de pasă, în pastile. Apoi cobori ca un, ca un helicopter, direct în sala de operații. Tai, vezi ce-i înăuntru, extirpi. La nevoie, se elimină creierul și inima. Cele din plastic funcționează incomparabil, mai precis. Fără complicații și perturbări inutile. Uite ce... -i. Nu vreau să ne certăm. Spuncesc mult, sunt într-adevăr obosit. N-am de gând să dau un dărât. De la ce? Seara simt nevoie de puțină liniște. Să plec? De o destindere, fără mari pretenții. Și atunci fugi pe acoperiș. Da, da, da, da, da! Și ce era una asta? Nu ți-ai pus totuși întrebarea, de ce într-o casă atât de perfect echipată ca a noastră avem de toate, nu ne putem plânge? Avem chiar și bani la ce pentru a doua mașină, cu toate că am risipit în mod nepermis atâtea amonezi de un leu. De ce în casa asta nu se poate trăi? Și atunci unde trăim, dragule? Pe acoperiș? Nebunule, taci! Taci, te-au Taci! Vecinii sunt la televizor Magnetofoanele urlă N-are nimeni grija noastră Eu, eu urlu la lună Ha E mai simplu și mai firesc Când îmi spui dragule, mă simt copleșit să revenim în galop la natură Câinele singur urlă la lume Nu ești singur Vreau să spun, câinele nestingerit de o prezență umană Ești ridicul Iar tu ești o umbră pe pânză Îmi spui ceva într-o limbă perfect și definitiv necunoscută Ce, ce faci, te ridici? Nu s-a terminat filmul? Ba da Curios, n-am auzit acordurile finale Urlai Aha Nu vii? Nu Peste noapte să se facă frit Vara dogorăște aș putea rămâne cu Cât? O oră, două, calcule. Sunt inginer, nu? Printre altele. Până în zori. Nu! No. Inexact. Filmul nu s-a terminat. Stimați spectator. Nu vă lăsați înduși în eroare de urletele unui câine. Aveți posibilitatea ca pentru 3 sau patru lei, o nimica toată, să vă amânați existența cu încă două ore și un sfert. De ce să vă părăsiți scaunele dumneavoastră confortabile ca să porniți urgent pe urmele lui Hillary în Himalaya? E suficient să întindeți mâna, pândeți de pe pânză umbra lui Yeti, gigantul zeprezilor, splendida mai mulță antropomorfă, a că urma omului. Jește după om? Vorbar. Nu! Mimic! Știi. Mă numesc chemil. Nu te văd. Unde ești? Unde ești? Să nu vă închivuiți că am halucinații, sunt perfect normal, perfect sănătos. Poate o aud acum când nu mai este lângă mine. Poate reacțiile mele sunt ușor întârziate, dar asta nu e propriu zis un defect. Când m-am născut, tata mi-a tras vreo câteva palme, m-a apucat de picioare și m-a scuturat zdravă cu capul în jos. Mă învinețisem într-un efort disperat și neputincios de a respira. Tata m-a trântit de podele exclamând Al dracului, mai fuse și tu. Atunci aerul a năvărit în mine și am înviat urlând. Era primul meu urlet. Urlu uneori, nu prea des De exemplu, dă la oase, asta în copilărie, pe stadion Apoi e ea Și m-a măsurat. A mai urlat Evrica În realitate nu descoperisem nimic Nu inventasem nimic Nu făcusem nici cea mai umilă inovație Nimic, absolut nimic Sunt conștiincios. Dar probabil lipsi de har nu am strădit un pom, nu am dat viață unui copil Am urlat totuși Evrica Din motive de încurajare pur pedagogică Vorbește-ne cu... am spus că nu E nebunitoare O jumătate de oră n-am obținut decât un dragule Un nebunule, un ești ridicul Denumiri generice valabile pentru oricine În orice împrejurare Acum o voce impalpabilă mă cheamă pe numele meu Al meu Atât de precis conturat, atât de viril Emil E o chestiune de înălțime, de perspectivă Avem perspective În jurul nostru, vechiul cartier s-a dus Au mai rămas doar bufetul cu tonomatul din colț Și grădina cinematografului de vis-a-vis -vis. Acum se scot șinele vechiului tramvai Vom avea și noi metrou Cinci minute până în centru Sunt inginer, deci absolut convins că totul trebuie să fie așa Tehnica, metroul, lămpile cu vapor de mercur Mașina personală, rachetele interspațiale, totul Numai că vedeți dumneavoastră Într-o seară ca asta, când e atât de, atât de cald, într-o nesfârșită seară de vară ca asta, ar trebui, ar trebui să se întâmple ceva, ar trebui să plouă, imi zic că Așa că ați auzit? Eva! Până la urmă se poate totuși înțelege limba omenească Eva! Sunt aproape convins Sunt aproape convins că Eva s-a autocreat printr-o lovitură de bisturiu Adam, precum v-am spus, avea reacții întârziate Și nu-i trecea prin cap nici cea mai umilă inovație S-a trezit doar atunci când a fost gonit cu o lovitură de picior în spate Valuri uriașe, amețitoare, se prăbușeau urlând peste dânsul. Mereu avea să le înfrunte, mereu avea să le învingă. Adam și Eva! Și Eva. Da! Și Eva! În definitiv, de ce n-aș admite-o? Creiaseră între timp lumea, Adam și Eva, după chipul și asemânarea lor, apoi s-au urcat pe vârful cel mai înalt ca să le privească de acolo în tihnă, Pământul și marea De acolo, de sus Pământul cel întunecat Pământul luminos Pământul... Și ecranul panoramic de vizavi Emil! Poate că Eva, ca orice femeie, este mai sensibilă la aparență decât la esență Poate că n ai impresionat-o faptul absolut uluitor că... Că se scot tramvaile de pe strada noastră. Posibil Posibil Posibil, da de aici, de sus, trebuia să observe. De aici, de sus, atât de aproape de lună, atât de aproape de stele, de galaxii, într-o noapte de vară ca asta, trebuia să observe. Emil? Da. Emil? O să plouă. Nu pot să dorm a fulgerat. Sunt flamele aparatelor de sudură. O să plouă. Nu pot să dorm. Am auzit... Am auzit tunete. S-a defectat sonorul de vis, vis Emil, Emil, nu te încăpățână. Filmul s-a terminat. Ți-am adus umbrela. Hmm. Îți uzi hainele. Da, e adevărat. O să-mi iud hainele. Să plouă. Vreau să simt asta, să plouă peste noi. Ascultat, Ploaia pe acoperiș, piesă pentru teatru radiofonii de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea. Eva, Olga Delia Mateescu, Adam, Ovidiu Iuliu Moldovan. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Marina Velcescu, Sergiu Demetrial, Valentina Livinț, Dana Cosma, Cristian Molfeta. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu Regia tehnică Inginer Tatiana Andrejic Regia artistică Cristian Monteanu.